כי נשא מלכיש, וישמע על תרהקה מלך כוש, לאמור, יצא להילחם איתך. וישמע, וישלח מלאכים אל חזקיהו, לאמור, כה תמרון אל חזקיהו מלך יהודה, לאמור, <"לחזקיהו>, אל ישיאך אלוהיך אשר אתה בוטח בו, לאמור, לא תינתן ירושלים ביד מלך אשור. הנה אתה שמעת, אשר עשו מלכי אשור לכל הארצות להחרימם, אימם, ואתה תנצל? היצילו אותם אלוהי הגויים אשר השחיתו אבותי? את גוזן ואת חרן, ורצף ובני עדן אשר ביטלסר? איה מלך חמת ומלך ערפד, ומלך לעיר ספר וים, הנה ועיבה. ויקח חזקיהו את הספרים מיד המלאכים, ויקראהו. ויעל בית אדוני,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 ביד עבדיך חרפת אדוני, ותאמר. ברוב רכבי אני עליתי מרום הרים, ירקתי לבנון, ואחרות קומת ארזיו, מבחר בראשיו, ואבוא מרום קיצו, יער קרמילו. אני קרתי ושתיתי מים, ואחריב בכף פעמי כל יאורי מצור. הלא שמעת? למרחוק אותה עשיתי.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 ושאננך עלה ואוזני, ושמתי חי באפיך, ומתגי בשפתיך, והשיבותיך בדרך אשר באת בה. וזה לך האות, אכול השנה ספיח, ובשנה השנית שחיס, ובשנה השלישית זרעו וקיצרו וניטעו כרמים, ואכלו פיר ים.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 וישוב סנחריב מלך אשור, וישב בננבה. ויהיהו משתחווה בית נשרוך אלוהיו, ועד רמלך ושרעצר בניו הכוהו בחרב, והמה נמלטו ארץ עררת. וימלוך אסר חדון בנו תחתיו.